Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa minwela Lazer dhe motra Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Jemina takimin e dyt Nga takime tona Të ta radhës Metemen këshila i avore këtë ukshila ne imbledhim nga sëndajët që ua ofrojmë juve në faqën tonë në Facebook. Dhe ajo tem që votohet më se shumë të nga ju më brenda javës, mu për a tem ne vendusim që të flasim. Kësë e radhe, tema më e votuar ka qenë ajo që ka të bëjmë e ulljen e shikimit. Dhe nuk është e që ditë shme që kjo tem të jetë me votuar nga si jemi me dëvërtet në një kohë që besimtari sikur dat më parë kërkohet nga ai që ta ul shikimin, të ruaj e ti të ruaj gjymdyrën e tij, ta ruaj nderin e tij, ngase nga të gjitha anët është i rrezikuar. Shkoqet që, që mendojnë se u kanë shtyrë edhe Juve, që do votoni për ktem dhe që e dhon do të votoja për ktem janë të shumta. Mendoj se për shkoqëve të rëndësishëm që duhet klasin për ktem është se armiku i on shejtani në Arsenaln e tij ushtarak përdor lloj-lloj mjeti për të mposhtur kët besimtar, për ta gjyllzuar atë, për ta bërë të humbur netin e kësaj bote. Dhe ai nuk heziton këdrejtim të përdor çfarë do lloj armë që të vijë për dorë. Njëra nga armët më të sofistikuara të tij është një shtizë e helmuar, ashtu quhet arma e tij. Kjo shtizë e helmuar që helman zemën e besimtarit, është shikimi ju në vendin e duhar. është mos ullje e shikimit, para asaj që Allahu Gjellahu Ala në ka obliguar të ullim shikimin. Andaj, qëtimi të mbrojtur, të ruajtur, nga kjo shtizë e helmuar, duhet që të lasëm për këtë tem. Gjithashtot, ajo që në ashtu ju në që të lasëm për këtë tem, është se, mos kudit në shikimit, lakmia, mos ullje e shikimit, pa dëshim, së dobëson pozicionin e imanit në zemrën e besimtarit. Dë dobësimi i imanit në zemrën e besimtarit bën që edhe turpi i tij ndaj Allahut bën që edhe madhështia e Allahut, madhria e Allahut, të gjitha këto të dobësohen nga zemra e besimtarit. Dhe kur këto dobësohen në poshtë të besimtarit, dhe në poshtëti atin e kupton devijimin, lajthiçin dhe përfundimin në zjarr të xhehenimit. Andaj që këto gjëra të vepra fisnike, të mbesin aktive, të mbesin të fuqishme në zamërën tonë, duhet që të i ruajmë duke e ullërshikimin. Në nën tjetëra e që nga bënë që të vasën për këtë temë është se Allahu Gjallahu Ala një surët të, të të në Koran, ja ka kushtuar një njëriu dhe rasët të njëriu i cili e në poshtë i shetan në këtë mejdan, i cili e në poshtë i nefës të ti në këtë mejdan, e uli shikimin dhe refuzojë ofertën që i a bëri një grua e bukur dhe me pozit. Aja grua e ishte një nga atë kohë, dhe qëfar bëri aja? Nga ja që Zotit përmanë, thotë, vëgallë leka til e buabë, dhe imbyllë i dyërt, nuk imbeti Jusufit a.s. asë kundë hapsir që të ikë, të largohën nga ja, nga se të gjitha dyërt i patë të mbyllëra. Dhe në fundi tha, hej të lekë, mu afroti mua ja kum ke në dispozicion a thua vallë gratë kësaj kohe çfarë bëjnë nuk mund ti mbyllin dyert sikur se i mbylli gruaja e ministrit sikur se bëri ajë në kohën e Sunemit alaihissal mirë po shfaqet e shumta të, të zhveshjes pamet e lloj-llojshme me të vërtet ia ja ka mbyllur mundësitë besimtarit që të shpëton shikimin e tij që mos të goditet në atë që të ndaluar sikon dia thas ulshikimin drejt do të ulshikimin madje edhe lart po shikoj nga reklamat e pesta duhet ta ulshikimin kado që të kthehet është një mbyllje dyer është një gal lekatil abwab që tha Allahu për atë që e provokoi Yusuf alaihis salam që i mbylli dyert dhe pothuajse të gjitha këto gra sa që dalin këtë mënyrë madje dhe burrat të zhveshur dhe të rregulluar që provokojnë shikimin e grave të gjithë këta pothuajse me gjendë t'yna, me pame t'yna, po e thonë atë që e tha maherët aja që e përvëkoj Jusufin, hejt e lek, afrahu, jakum ke. Andaj, duhet që ti me të kujdeshëm, që të mbrojemi nga këto thire jorëse, të ruhe me, të mbrojemi derin ton, moralin ton, duke e ullur shikimin. Andaj, pasuës të Jusufit janë në rëzik, pasuës të Jusufit alesam janë në, shduke e sipër, Dua që të flasë për këtë, im, që ta rrisim numrin e pasuesve të Jusufit alayhi salam, ta tyre që e mposhtin Epsin, ta tyre që impontin këtë thirrje me bindjen e tyre në Allahun azza xel, me fuqinë e bransme shpirtënore, me, me ngaldnimin që buron nga zemra e tyre, ta mposhtin kët ofertë që vjen nga të gjitha anët. Ana gjitha këtu na bëjnë ne të flasim për këtë, im, duhet të flasim për këtë çështje, që ta rrisim thash numën e paqes të Jusufit alayhi salam. Gjithashtu nga ajo ja që na vënë çiftasin për këtë mëshht se gruaja gjithmonë ka qenë një mjet fatkeqësisht që është keq përdorur për devimin e njerëzve në përgjysë, për shkatrimin e familjeve, shoqërive, shteteve, eksymerat kur ato gra nuk kanë qenë të edukuara, nuk kanë qenë të formuara sipas kuptimeve islame, nuk kanë pas frikë Allahun azza xhel, janë bërë mjet i lir, sikur se sot mjet i lir Pardore, trupi ty në për dorë trupit ynë fatkërcësisht për shkatërrim, për prishje, për përfitime të ulta materiale. Dhe kemi këtë citat që kemi sot që mberrën në vendin tonë. Andaj dëshirojmë që duke ulë shikimin, jo tani të çmim ngruan, duke ulë shikimin ngruaja, jo tani të më burrin tjetër, por ta ndërojmë njëri tjetrin duke respektuar privatësinë e njëri tjetrit, duke respektuar nderin e njëri tjetrit. Andaj ulja e shikimit nuk është në çmim, por është nder, është kënaqi dhe është respekt për njëri tjetrën Allahu i mandua në Kur'an thot: Kulul mu'minina yughddu min absarihim wa yahfadhu farujahum. O të dërguar, thuaj u besimtarëve që ta ulin shikimin e tyre ngasë kështu ruhen organet e tyre, kështu ruhen deri tyra. O kulul mu'minati yughdudna min absarihin wa yahfadhna farujahunna. La thu'u besimtarëve të ulin shikimet e tyre Gasa këtu e ruaj ndër detyrën. Kjo është më e pastër për ta, kështu Zoti e gjithësisë na mësoi. Kështu ai kërkoi pënave. Andaj, si ka mundsi një besimtar, një besimtare, në këtë kohë kur jambyllur dyert nga gjitha anët gati, dhe thirrjet janë të vazhdueshme të përditshme, si ka mundsi ta thot atë përgjigjen e fuqishme, që e tha Yusuf alayhi salam, ma'adallahu, ma'adallahu. Zoti mos e boft, nuk e boiën këtkur, nuk e boi Asë filimin, e asë fundin. Cëllë është filime dhe cëllë është fundi? Filime është shikimi. Nësë fundi, cëllë është kontakti i fundi që patë këtë si shprishet nderi. Një loset morali, përhapet amoraliteti. Kjo është fundi. A ne besimtari, qoftë tjetë në pyjtë i filimi, apo mesi, kontakti, përzirja, ndajat, busjeshet, apo qoftë të fundi, të gjitha këtoaj thëtë me adha Allah me bindin e fuqeshme që i amësaj pegamberi ti Jusufi a.s. Si mund të arim këtë? Këa është një svidë. Si mund të abëjmë në këtë? A është e mundshme? Pa dëshim se po. Shumë është e mundshme. Në qovë se ne ndjekim regullat e caktuarë. Ndjekim rrugën e Allahu Gjallahu Ala. Ndjekim simet e Muhammedit sallallahu a.s. Për e këtyre në këtë këshilë unë duat të në kështohë dohet të flasë për shpërblimi fillemisht, e pasaj të flasë edhe pra që të ndihmon të arishka shpërlim. Qfar fitan qofë se shikon në atë që është në daluar dhe qfar fitan në atë që e ullë shikimin? Qfar fitan qofë se shikon në daluar dhe shprem, mërzi, epsh, keqar dhe pse nuk e kjenë dorë, të gjitha këto i fitan në qofë se shikon të në daluar Hidhimin Allahu të azogjel, lërgimin nga rruga e ti, zbehen e besimit, prishnë e raportëve me gruan tënd, dhe asë me burin tënd, nga se shikimi ka provokua lakmi që nuk e ke para vete, dhe atë që e ke nuk të duket interesant, këto dëme e shumë të tjera shkaktohen në qofë se shikojmë në ndaluarëm, në haram, për në qofë se e ulim shikimi në që farë fitojmë, shumë fitojmë. Qithë më duhet të kemi parasysh këto krasime, të masim, të shikojmë se ku është dobija, ku është dëmi, e sa lau nga ka plogji, nga ka nën mendja, dhe duke ngulitu në zamrën tonë, gjithmonë dëmin që ne është ka këto në shikimi, dhe duke ngulitu në zamrën tonë, dobit e shumë të që ne i siel ule a shikimit, i me të gatë shumë të dalën në rrugë. Ka se më, objekte tila provokative, nuk dhe tjenë më provokative për ne nuk do tjenë më objekte të lakmis për neve. Por, do të provokoi një shëmti për neve. Do të shkaktoj një lej, një lej mërije, një lej madje edhe në të shumë raste, edhe një lej gërditje nga ja që pa e shumë në përruk. Kur në do të kjo? Kur në mbu shët zemra me dituri për shëmtu e shmrin e shikimit. Unë i se ka disa për tjene. Dësa në qoftë të se e ulë shikimin, qka fitanë? Bërshi fort, nuk bëhesh njeri i lirig. Allahu xhellahu vela thot: "Wa khuliqa al-insanu dha'ifa." Njeriu është i krijuar i dobët. Por nuk duhet të jetë i dobët, duhet të jetë i fuqishëm, duhet të jetë i fortë kur bëhet kështu. Thot Sufjan al-Thauri në koment në këtë ajet i thot: Kur është njeriu i dobët? Ather kur pranti ka lënë grua, e ky e shikon, e shikon, e shikon derisa të ngulitet në xhamër. Pastaj nga lakmija, pastaj, nga kërkesa, që vje nga brenda, nuk mund të bëja zë, ka se e ka shkuar, dhe në mundimit dhe në përpeket të të kalan, gjynëzot, kërë dupësie njëriot, ndërsa, për e ule shikimin, në moment, Allah i du një të ndish një përjetim të kënshmë të fitoras, të nga vnimit, si je i fort, je e fort, je nga vnimtar, je fitimtar në këtë rast, andaj, a nuk e i knachur, apo a nuk e i knachur, që për një betej qësë gjatë 10 sekunda, 20 sekunda, 30 sekunda, apo të përjetësh kënaci shumë më gjatë të ndjini se fitores, se më poshta, po fitova, dhe shënë qështë që kanë i ligje, i dopti, dhe nuk tjekët ndjenja e këti kompleksi se i dopt dhe i lig, për një kohë të gjatë. Për këtë arsuje, Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el mu'minul qawi besim e turifu chashm i fort as m'i doshun tek allah ose ajh qe vesh i leg qe vesh i dopt a pardan poriten dtm me koni leg per fjal shfime per shikim disa sekondash qe kalon dhe te silletim te larg te probleme kujtoje kët bohu i fort bohu e fort ngane kërko timi burra dhe trima ngavnimtar fitimtar per kto vjen fitimi per kto vjen fitoria Për këtu vjen nga njimi, kur ne arim të më poshtim vetën ton, nefësin ton, epshen ton, në këto mejdane, të më poshtim sheitanin duke e ullur shikimin. Gjithashtu nga jo që e fitojmë këtë rast është se e më bërojmë zemrën ton nga hyrëja e armiko ton, sheitanit. Sheitani nuk mund të futën zemrën tënde, nuk mund të bëndë vezvese, nuk, nuk mund të bëndë cytje, përvecën që të tja qildirën. Si a e hapë derën shëtanit? Armi këtë tëndë përbetuar, që nuk nëra hatë, e hapë derën si? E hapë derën nuk e shikuar. Shikimi është hapë e kësaj dere. Shikimi është hapë e kësaj dere. Ti lërshëmi thua e shëtanit futën zemën time në qëfëse shikon. Po në qëfëse e ullë shikimin, je imbyllur, je imbyllur hermetikisht, nuk mund të futë të shëtanit. Mbetet impostor, mbetet, mbetet i legë, Mbetë i gjënzuar jashtë fortifikatës të ndë, jashtë kërstilës të ndë, nga se e kem poshtë duke ullë shikimin. A nuk duke ta mposhtë është armikën të ndë? Besoj që po. Aja që tjetër duke të kemi paratur është se në ullën shikimit mbetë e të zemra e drejtuar vetëm ka Allah o Azogjeli. Ju e shka përderdhërë, ju e shpërqëndruar, mbetë e në lidhët vazhdujshën me Allah o Ntëbara Kvotala. A kokëna qi më e madhe se të mbetet zemra lidhur me Allahun xhelal dhe uala. A kokëna qi më e madhe se të mbetet zemra e mbledhur dhe e dretuar vetëm gazot i gjithësisë. Në shikimi këtu, në shikimi atje, është kapërdër këtë zemër. Nuk lën gjë për Zotin më. Nga se një pjesë e zemrës ka shkuar tek filan objekti. E tjetri ka shkuar tek filan pamja. E tjetri ka shkuar tek filan lakmia. A kusym radh, një zemër e shkapërdër, nuk din çfarë don. Nuk është e qetë, nuk është e rhatë. Ndërsa Gjitha këto mund tja, kurse shvete sënde, mund të arrua shvete nga një shka përdedhje tjil, për disa sekundave të ule shikimin, dhe mbetet zemre e lidrë me Allahun të e bareke, të e bareke, o të hala. Këto e në disa prej, fitoreve që ne i fitojmë në qovëse ulim shikimin, dhe normalisht për balë të ujnë janë dështimet në qovëse dështojmë, që fa në ndihman e këdrejtim, shumë shkurtimisht. Dohet të më një fjallë para sa të flasë për atë që Nëse një jo musliman çka do qoftaj? të çoftai të thotë se nëse po dorë këtu shcem gjose e bën kët, është e dëmshme për shëndetin tënd. Nuk mund të bësh rahat, anë djan, po anë djan, gazet ekspert, është mjek, është psikolog, sociolog, shkencëtar, çka do të çoft, e merrshin e ti dhe nuk i afrohesh aty ushqimi, edhe pse lakman, edhe pse të pëlqen, po larguhesh nga se një njeri ekspert ekselamia të ka treguar për dëmin e kësaj. Dhe sa zot e gjithësisë, a nuk e ka merituar të ndljohet në këtë rrafsh? Ai po thot, kush e ka krijuar të bukurin që Allah po kërkon që ta ulësh kim për ballë saj? Allahu xhalla wala. Andaj Allahu e din çka dëfër për ty. Elai ya'lam. Ja si nuk e di na çka ka krijuar? Në sa është informuar për gjosen, holsesht temat e bindjes në atë që Allahu na ka mësuar është dobia dhe në atë që Allah nga ka urnuat të lërgohemi në teshtë dëmin që ose bëjmë dhe nërgimin nga jo është do bia jonë. Qëka në ndihman të lërgohemi të ullim shikimin? Edhe ato pjesë e parë në ndihman me, me siguri, të paramenduat e shpëllimet dhe të paramenduat e të keqës që mund të ndonë që ose nuk e ullim shikimin. Por, zë qoftë, edhe dhëtë i kshila për fond lidhe me këtë qështje. Ajo që të ndih se me këta sy që ti sot po kërkuat nga ti ta ulësh ikimin nesër po kërkon nga Allah të shikosh në fytyrën e Allahut azhajal. A, A do të shikosh mundi të shikosh në fytyrën e Allahu xhala wala nëse ke shikuar në fytyrat e lloj-lloj mostëm të keqet të debuar, apo të padur fiorë të tjera banorë që nuk kanë fiori ju. Nuk u ndarazon këto. Ose do të shikosh në fytyrat e atyrave. Ose pjesët e atyrave të turshme të të që në mënyrë shtazarakë i prezantojnë ose do shikosh në fytyrën e Allahu Jellalahu. Zgjidhë ku dëshon të shikosh. Zgjedhja juote në këtë rast të ndihmon ka të përcaktosh në shikim apo në ulje të në ulje të shikimit. Gjithashtu ajo që të ndihmon të ulë shikimin është të marrësh për shembull njerëz që si kanë ulë shikimin. Njëherë, një herë Rabi ibn Huzeim kishte qenë në rrugë dhe disa gra duke kaluar nga Mos shikimi ti nga ulja shikime të madhe që bën te rrebim në hutim, disa qroa than, o Allah na ruaj nga verbria. Menduan se është i vërtet, aq nuk i shikonte, aq në mas të madh i injorantë, saqë ato qrof fituan për tipin se është i verb. Than o Allah na ruaj nga verbria. Këta janë shembullë. Sufiani theurit dal një ditë ta fal Beramin dhe njëri tha, paskandaj shumë qroa sot. Tha nuk i pash, ishte prekupuar me fes nuk i pash. Këta janë shembullë. Muhammed sallallahu alaihi wasallam paraqitë shembullë të se si ul të shikimin, kështë kujdes, edhe pse është i ruetur nga Allah, Allahu xhalla wala. Andaj ndjeje këto shembullë të bën që ta ulësh, ta ulësh shikimin. Dhe gjithashtu ajo që për fund po e them lidhet me këtë çështje është ta dish se dashikimi është er gjuna. Disa njerëz mendojnë se vetëm zinja është er gjuna, vetëm prekja është er gjuna. Wallahi edhe syri është er gjuna. Edhe shikimi në shikimi origjinal. Pejgamberi sastham në hadithën e Buhariut ka thënë: "Wal aynu tazni wa zinaha an-nazar." Atë syri bën zina, ndërsa zinaja aty është shikimi. Ai i kënaqur, apo ai i kënaqur? Çe tek Allahu e te të mërtuar të si zinaqar me sy. Gjithë. Mendoj se gjithë këto më lehen Allahu te barekauton na bën çe ta ulim shikimin, të kujdesim për këtë shikim. Kjo është një temë e madhe, ka pika të shumta, por tentova që brenda këtyre minutave, ndoshta pak e dukej të kaluar atë zakonshtme të kësaj këshille, të përmend disa pika kua, të përmbledhura kështu brenda kësaj kohe, duke shpresuar tek Allahu i mbanduar dhe duke lutur atë që të na ndihmon të ta ulim shikimin, Allahu i mbanduat na shpëlim për kët sakrificë dhe për kët luftë që po e bëjmë në ulën shikimit, duke na shpëlyer pastaj me shikimin e ftynë të bekuar dhe pastaj në begatit e shumta që Allahu ka përgatitur për besimtarët e ti në gjennet. Allahu arruajt në derin dhe moralin dhe u bëf nga ta që edhe të tjerë imësën e si të arruajn këtë në derin dhe moral. Allahu në arruajt sy tonë, gjymëtyre tonë, zemrën tonë dhe në bëf të Allahu të arruajt në vërdim si, dirin të akin me ta. Nërsa ne, dirin të akin me nërshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tot>